أحب <تصفيق> الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الراجب على الله تعالى يتحرى ما سلكهم سلكوا هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وتلسق الله يتفاب السنة والحكم بما قال الله عليه طول ما انا باقين ده ذلك انت او لا من اولين ذوي المحب المحاربين كان ذلك في ايمن او يهمنيا او خارجييا او داخليا او مره ذلك من طوائف كثيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وصلى الله تسليما كثيرا زاهل برب الله جل شانه اذن صلى على سيدنا قسم الله وحسنك محمد صلى الله عليه وسلم و كلا يدور كما وصلنا يسمى دعافه في مسجدي مكه والمدينه ذلك هي награда или многострука награда на مازا في два месджида Besed, in mašallah tebarak ve taala ismuh. Hafiz ibn Hajj al-Asqalani. Nakon što je spomenu hadise koji govore o načinu obavljanja hadža i vezane koji su vezane za hadž. Spomenu je hadis koji govori o rijednosti namaza u poslaniku wa sallallahu alejhi ve sellem jami. Koji govori o rijednosti نماز ببسانيكوه صلى الله عليه وسلم جامي في حديث كيف يناول يسته حديث في زبا محمد سوى مسند وردوش طواني مغاوثيان ابن حبام كشتركوا نكره حديث حديث عن ابن زبير نماز ببسانيكوه صلى الله عليه وسلم كذا صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام كاذا نماز ومو مسجد يبلي ودهلد نمازا ودرغي مسجد ما وسم و المسجد الحرام زدن وديس كاجة في المسجد الحرام لمو سيقر سترفون وصلاة في المسجد الحرام ونمازو مسجد الحرام يبلي وده نمازا ومو مسجد بمئة صلاة بلي زستطنو نمازا Znači šta to, kako se razumije, znači namaz u pustanikove je bolje od drugih namaza za koliko? Hilada. Za hiljadu. A u Mekki je bolje nego u Medini za stotinu. Znači u Mekki je bolje za koliko? 100. Za sto hiljada. Znači u Mekki je bolje za sto Znači, znači ono što izlačimo, što prvo možemo razumjeti iz ovog hadisa, jeste da je vrijednost namaza koji se obavlja u Mekki kao stotinu hiljada namaza na drugim mjestima. A vrijednost namaza u Medini je bolji nego hiljadu namaza na drugim na mjestima. I ovo ukazuje na što? Ovo ukazuje na vrijednost znači Mekke i Medine i na vrijednost mesđida, znači mesđidu harama i mesđida u poslanikovu sallallahu alaihi wasallam. Jamie. Također je došlo da je namaz u mesjidu l-aqsa bolji za 500 yes. namaza nego u drugim, drugim mesji. I znači pogledajte. Znači, sve džamije su Allahove kuće. I namaz, naravno farz, je vrijedni i bolji u njima nego namaz u kući. Međutim, u cviti džamija izuzimaju sve tri džamije. A to je Mekka to je Medina, i to je šta? To je Mescidul, to je Kudz, odnosno Mescidul Aksa. I zato ove tri džamije, jedino ove tri džamije, svi džamija imaju posebnu odliku, odnosno vrijednost ili mnogostruku nagradu za obavljanje namaza u njima. I jedino s ova tri mescida, znači mjesta, koja su dozvoljeno da se putuje, znači prema njima ili da se putuje u njih sa cijenjem obavljanja i badeta. Znači, te, taj, taj hadis je Hafez spomenuo, a Hafez ibn Hađar je spomenuo u poglade o itikafu. Znači, da nije u putovanje, osim radi 3, osim radi tri mesćida. Dobro. Ovdje svi islamski učinjaci govorili zašto su se baš ova tri da odabrala na drugim. Pa jedan odgovora na to jeste zato što su sa ova tri mesćida gradili ko gradili Allahovi poslanici. Zato što su sa ova tri mesćida غرادل كو الله يبصنلیت با يتاكو مسجد الأقصى غرادل كو سليم هاچه غرادل سليمان عليه السلام مسجد ومكي ودنسو مسجد الحرام غرادل كو إبراهيم عليه السلام مسجد ومديني غرادل الله بصنه صلى الله عليه الله بصنه صلى الله عليه وسلم إذا توشننا ونبنا ولم يقاعدم وصفين ميس لنا Naci, odnosno od svi mesdžidi na Zemlji koji su odabrana mjesta eh, jedino, znači što je, se odabire od tih mesdžida i da jesu tri mesdžida koja smo koja smo spomenula. I nama uz njima ima posebnu posebnu. Naravno voje što je došlo, na što počuje Kur'an i Sunnet Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem i govori islamsko učenjaka, za razliku, znači, kao što je poznato od novotarskih pravaca, koji smatraju, znači, mnoga mjesta na Dunjaluku odabrana, da imaju posebne fadilete i tako dalje, međutim, znači, ovaj fadilet ima samo, znači, fadilet namaza, znači, ima jedino, znači, imaju, imaju ova tri, ova tri mjesta. Dobro. Sada se ovdje postavlja pitanje, znači, za ovo, znači, za obavljanje za vrijednost na maza u Mekki i Medini, postoji dosta, da kažemo, Jedno od tih pitanja, na primjer, jeste, počećemo od, počećemo od harama mekanskog. Znači, čovjek kada je na Hadžu, nači memo ovih obreda koje obavlja, znači, domu je prilika zašto? Da se što više posveti i badetu gdje? U haramu. Dobro. Ovdje je došlo da je namaz u mestu do haramu bolji nego šta? Stotinu hiljada drugih namaza. Sad jedno pitanje ovdje koje se postavlja jeste, da li se ova nagrada da li se ova nagrada odnosi samo na obavljanje namaza pored KB znači u haramu ili bilo gdje da obavi čovjek namaz da ima tu nagradu ili bilo gdje da obavi namaz da čovjek ima tu nagradu. Znači, ja što je ponavljam, u hadisu je rečeno šta? Znači, da je namaz u al-mesđid al-haramu bolji za stotnu puta namaza u Mediniš, to znači da je stotnu hiljada namaza. Dobro, gdje je to od namaz? Dođe čovjek i bude u Mekki, na primar tamo na zizi gdje su hoteli, znači, je li to haram? I znači, klanja tu. Da li ima tu nagradu, stotinu hiljada namaza, ili je ta nagrada vezana samo da ode u haram i da klanje u haram? Znači, jedan broj, uvijek, znači, ovdje su islamski učenjaci različeni. Jedan broj islamski učenjaka kaže da se ova nagrada odnosi na sve ono znači na svaki namaz koji je obavljan unutar granica harama znači koji je obavljan unutar granica harama i znači ovo mišljenje odabro ibn Hazm i također ga odobro imam Nawawi i ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi a saber men učnjaka ga odobro Sheikh bin Baz a saber men ga odobro Sheikh bin Baz znači da šta da ova nagrada nije isključivo vezana samo za Mesjidul Haram, nego je vezana za svako mjesto koje se nalazi gdje? Unutar granica, unutar granica harama. Dobro, da skratim, šta je dookaz ovim učenjacima koji ovo kažu? Njihovi dokaz su otprilike, znači spominjanje Mesjidul Harama u Kur'anu na mnogo mjesta. I kažu... To spominjanje El Masjidul Harama u Kur'anu i na raznim mjestima i u raznim kontekstima ukaziva, odnosno, spominju se različiti dijelovi harama. Znači, spominje se uvijek u Kur'anu El Masjidul Haram da se misli konkretno na što? Na haram. Odnosno, na blizinu kabe. Nego kažu, nekad se odnosi na ovo, nekad se odnosi na ovo i kažu to ukazuje na što? Naci da ova nagrada da izraz El-Masjidul Haram sa odnosi se ono što unutar granica Harama. Drugo mišljenje jeste da je ovo vezano isključivo, znači samo za Haram, odnosno za Kabu, odnosno blizinu, blizinu Kabe. I znači da skratim, znači od onih od savremenih učenjaka koji sve znači, da brade ovo mišljenje, jeste Šehuusejmeen rahmetullahi alejhi. Dače da broje mišljenja da sovo, znači da ova nagrada odnosi samo na što da se odnosi, odnosi samo na haram, odnosno blizinu, blizinu harama. Dobro. S druge strane imate isto tako pitanje. Jel da kažemo, ovdje su islamski učenjaci razišli. Uh, Uprost, složili. A to je da kada je u pitanju namaza u Medini, znači ova nagrada je isključivo vezano što Za poslanikovu sallallahu alaihi wa sallam ajamiju. Složili su se islamski učenjaci لسي أفضل نسيسما زا أفضل نيكوه صلى الله عليه وسلم جامعي دو وجود نسيس أفضل يأبيتاني نجي ريكي أفضل نيكا صلى الله عليه وسلم كده كاجي صلاة في مسجد هذا نماز و أفو مو مسجد أفو ورابسكو ميزكو هذا إلي ذا ياسمون إشار أفو كازنزامين نجي كده كاجيش أفو نجي показывاش نانشت يلتك Znači, Allahu poslanika alaihissalatu wasalam, kada je to rekao, znači sigurno je pokazuo ili mislio, da kažemo, na određenom mislu. Islamski učenjaci su poslije toga govorili, ili da kažemo, raspravljali, da li se ova nagrada odnosi isključivo, isključivo, na granice je sallallahu alaihissalame džamije, koja je bila u vremenu poslanika alaihissalatu wasalam, ili se odnosi na svako proširivanje poslanikove, sallallahu aleyhi wa sallam, džami. Znači, obratite pažnju, još jednom. Znači, prvo istan, usključane, su šta? Da se ovo odnosi na poslaniku, džami. Međutim, sad nema se razišli na što? Znači, razišli se da li se to odnosi samo na ono što je bilo u vremenu poslanika, aleyhi salatu wasallam, ili ono što se i proširilo. Uglavnom, da skratim, nezimiram, Allah najbolje zna ono što je ispravnije da se odnosi na svaku tausia, na svaku tausi'a Znači, na svako proširivanje. Jel u redu. Zašto? Šta je dokaz tome? Dokaz prije svega od imate predaje. Međutim, shodno, koliko ja znam, znači da su te predaje slabe. Međutim, postoji predaja od ashaba, za koje učenjaci kažu da su vjerodostojni, gdje se kaže da je poslaniko da je poslaniko mesčid, mesčid, koliki se on proširio, pa makar se proširio, do dhul hulajfe. Jel u ima jedan drugi dokaz koji ćemo biti bliži da razumijete. Koji ukazio na ovo? Znači, rekao sam, postoji predaj i postoji jedna druga stvar, to je praksa. Jel A to je šta? Uglavnom da skratim, proširivanje postanikov sallallahu alihi wa sallam jamija je bila. Jamija je bila u Znači, nije bio samo u jednom periodu, nego čak što više je sako malo se, znači, Čega radi ljudi? Jel red? Dobro. Jedno od proširivanja harama koje je bilo za vrijeme ashaba, koje je zateklo ashaba, jeste proširivanje pravcu kible. Jel u red? Jer tako koje je bio poslaniko iz džami, znači vidio je, i to možete čak da vidjeti po snimcima, na primjer ako gledate u vremenu Ramazana prenos Tarabi iz poslaniko iz džami, šta možete vidjeti? Nacijem možete vidjeti, znači tamo gdje imam stoji. Tamo je najiziji zid, veliki, ravni dugi zid. Međutim na kolkometaara ispred toga ima mihrab, ima minber. Znači to je stari mihrab i minber. Jelore je. Znači bilo je, znači kako da kažem, bila je bila je džamija ovakvu. I ovdje bio mihrab. Od Proširivanje u vremenu Omara jeste da se proširila vam. Što znači da je imam i da je prvi saf bio gdje, da su bili ovdje. Omer i drugi ashabi, kada bi klanjali, znači gdje bi klanjali, veliki broj njih bi klanjio, znači u prvom safu, pogotovo vrijednost prvog safu, vrijedno, znači išli bi tamo, znači ostavljali bi ono staro, odnosno stari mesđid Allahovog posanika sallallahu alayhi wa sallam. Nešto to ukazuje? To ukazuje da su to osmatrali mesđidom. Zašto? Je ja da se to nije smatralo mesđidom, ne bi ashabi ostavili to, ostavljali to, ne bi ostavljali stari mesđid koji ima toliko vrijednost, a išle nekoliko metara naprijed koji je proširen. Jel u vrijed? Jeste li razumili? Znači, jedno od proširivanja Harem je bilo u pravcu Kibla i to je bilo još vremenu ashaba. Znači, ashabi su točili, što znači da je njihova praksa bila znači, svatanje i vjerovanje i ubjeđenje, znači da mesđid je mesđid i da ima nagradu mesđida koliko god, god da se šta da se proširio. Dobro. Znači to, je, znači, to je ukratko. dobro. Ovdje učenjaci također sada raspravljaju o jednoj stvari. Na to je kada kažemo namaz, Da se zadržimo na medijim. Ket kaže se da namazu posaniko je džami bolji za hiljadu namaza nego na drugim mjestima. Na što se ovo odnosi? Odnosi ili se ovo na farz ili na filu ili se so odnosi samo na farz? Osto me da se so odnosi naso. na uh, sve. Na čovar je reč, salatun, na čije nekere. Na čije što? Obuhvatao. Znači, neodređena, neodređeni član Europsko-Milsko obuhvata šta? Znači, obuhvata sve, i farz i na filu. Dobro. Međutim, da znate da jedan broj učenjaka rekao da se ovo odnosi samo na farz, da se ne odnosi na filu. Zašto? I sledećeg razloga. Dobro. Po sanikanih historiata u sve nam kaže šta? Svaki namaz čovjeka je bolji gdje? U njegovoj kući, osim, osim farza. Dobro. Da li se ovu odnosi na stanu neke medijine? Odnosi se na stanu neke medijine. Znači, naprimjer, sada Mijama stanuje živu medijin. I da zamislimo da ti je kuća blizu harama. I sad, sabah, povodne, ikindi, akša, mjecu, znači, normalno. Hoćeš da klanjaš gdje? U haramu. Međutim, sad sunnete. Gdje ti je bolje da klanjaš? U haramu ili kući? Klanjaš kuću. Znači, da klanjaš kuću. Zašto? Radi drugog dokaza i zato učenjaci kažu bolji od hiljadu namaza od drugi namaza, a u Medini je namaz u kući bolji, odnosno na fila, od, od, farsu, namazu, od, namaza u, od namaza u. I to je učinilo da jedan broj učenjaka kaže da se odnosi samo na što? Da se odnosi samo na fars. Međutim, ispravno, da se odnosi i farzi na filu, međutim na fila u kuću u Medini, samnicima Medini je bolje nego šta? Znači je bolje nego na fila u dob. Druga stvar, ako bi se desilo, na primjer čovjek u Medin, i krenuo ka haramu, i prolaziš pored mjeseči da, gdje se klanja se klanja šta? Džamatija. I ti znaš da ako dođeš do harama, da ćeš te prođemati, da ćeš zakrstiti. Međutim ovdje, Ako izađeš i klanjaš, ufatit ćeš džamatu. Međutim, ako dođeš do harama, nećeš ufatit džamatu. U tom slučaju, šta ćeš urat? Hoćeš se priključiti džamatu ili ćeš otići u poslaniku u džamu i se džamatu. I to je, ne samo da govorimo u kontekst obaveze, nego je bolja veća nagrada. E kako sada to? Znači, vam imate da je namaz u džamatu bolji za 27 puta ili 25 puta vamo imate, vamo imate ili namaza. Uglavnom istanski učinjaci su kazali ovako, da je bolje da klanjaš u džematu, nego tamo, ako će tam džamat proći. Pa su ovdje, znači, da govori, počeli da govori o stvarima koje imaju vrijednost same po sebi i o stvarima koje imaju vrijednost radi nekih drugih, radi nekih drugih stvari. Međutim, sad nećemo u to ulazi, otiče nam, o, ostaćemo puno e, na ovom hadiju srediti, radi ovih stvari. Uglavno da znate da postoji dosta Znači stvari koje su vezane, znači pitanje koje su vezane za Meku i Medinu. Od ti pitanja, ovo samo želim da vam spominjem ukratko, znači namazu mesecidu, namazu Mekke i Medinu ima svoje šta? Vrijednosti. I također boravak u Mekke i Medinu, stanovanje u Mekke i Medinu ima, ima svoju vrijednost. Jelorijed. Međutim, šta islamski učenjaci kažu bi je najbolje za čovjeka da boravi? Govare, jibi, vi, مدينi, مدينi. مدينi. مكyi, a će govore gdje ne bi da čovjek živi, da boravi, suk nam, u Medini ili Meki. kažu kaže u Meki, jedan kaže u Medini. Mađutim, şeyh Hasan ibn Temi ju dobije, na inay bolji, da čovjek boravi tamo gdje nebi za njegovo srce. Gdje nebi za njegov iman i za njegovo stanje. A će bilo u Meki, bilo Medini, bilo van Meke, bilo van medini jer se sva razlika čovjek kada čovjek nekada može da čovjek biti bolje, pogotovo na primjer ako je čovjek izašao u povod Allaho put ako je čovjek u davani ako je čovjek podučavanje ako je čovjek u nekoj ba zato znači možemo biti bolji bolji boravak negdje drugo nego u Mekki i Medini ono da zato znači sva pitanja znači spomnijem spomnijem da se spomnijem da se zna dobro međutim Allah nam dao svako dobro znači ono što što Santjevo da kaže na početku jeste da je Spomenuo ovaj hadis na kraju poglavi o Hadžu, Znači da bi ukazuo na nešto, na propisanost, što, na nešto što se, na propisanost nečega što se zove, islamsko učenjac se naziva i zijaret. Znači naziva i samo zijaret. Šta misle na zijaret? Misle na zijaret, poslanikove, na zijaret Medine i poslanikove, sallallahu alaihi wa sallam, međanjim. Tako da je propisan u muslimanu da putuje i da zijaret i Medinu i postanikov, sallallahu alaihi wa sallam, jami. i zato smo kazali na hadis da je putovanje, da je dozvoljno putovanje radi čega? Radi Medine, odnosno radi masjida u, u Medini. Edo, s obzirom da je Mekka blizu, da je Medina blizu Medine, ljudima me je propisa, nači ljudi su svojoj praksi, stoljećima, kada bi odlazili na Hadž, prije ili Hadža, hajja, posjećivali također Medinu. Prije ili poslje Hadža, su također posjećivali, posjećivali Medinu. I zato, kao što sam vam govorio, znači da su Mekka i Medina, znači od, od uvijek imaju, znači posvano mjesto u srcima, posvano mjesto u srcima muslimana. Ja sećam, ne mogu sad da se ti tačno zaboravio sam. Znači kad sam čitao ove vakufname, čak vakif ovde kod nas, znači oti sve i dobre stvari od od tih e, hajrata koji su ostavili za sebe, kad bi govorili šta da se raspodijeli, serotini, Kažu da se toliko, toliko od mog vakufa podijeli sirotinjima u Medini. Da se toliko i toliko od mog vakufa podijeli sirotinjima u Medini. Naču ukaziva da su ljudima imali vezu, da kažemo tu, znači osećaj novezu, znači ljubav prema ovim, ljubav prema ovim mjestima. Je da na kada čovjek dođe u Medinu, pohvalno mu je također da posjeti kabur posanika sallallahu alejhi ve sellem. I to ono što sistemsku činjenicu pomene. Znači kada dođe čovjek Medinu, kada dođe u Posanikov sallallahu alayhi wa sallam džamim, znači da znači posjeti kabur Allahu Posanika sallallahu alayhi alayhi ve sallam. I to sam vjerak sam vjerako tebdo. Jespremiš da pročitaće nam brat neki. Da. Ee uglavnom ovo je vezano, znači tako da kažemo prilike za propise za propise hadža. Ee je li na sljedeći hadis. Da kažem samo, uh, spomenu smo ono u meselu opresnog tavafa, je tako, tavaf ul-vida' i koja je bila predaja, bila je predaja od Ibn, uh, zadnja predaja od Ibn Abbasa, je tako, da umjeren nasu, ali je kuna ahir ahadihim, da ljudima je naređeno da im posljednje bude... Posljednje vrijeme, kod kabe bude uh, da obave tavaf ul-vida' što je olakšanu žene u mjesečnom cestu. Znači, ovo su riječi, Ibn Abbas, tako? da je ljudima naredjeno, znači kojim je naredio, naredio mi je poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Znači oprosni tavaf, kada čovjek napušta Meku, znači čini šta? Oprosni tavaf. I ovaj tavaf je vađub. Kod većine uleme, njegov hukm je da je ono što vađub. Međutim, rekao sam vam, ako se sjećate, da su učinjajci razilaze, da ovo od obreda hađa ili od obreda hađa. Zašto? Zato što posle, uh, yeah. posle zadnjeg dana bacanja, zapravo posle bacanja zadnjeg dana na erama postaju u stvari dozor. Da znači to je jedna, međutim gledajte, e, od stvari koju kaznija onim učinjacima koji kažu da ovo nije od, od, od obreda hađa. Kaže ako bi se desilo da čovjek obavi hađ i sad im zanijeti boravak u Mekki. Znači zanijeti da učunio Hidžu i da ostane u Mekki da živi. Treba li da je činio ovaj prasni tavav? Ne treba. Ne treba. I kažu to ukaziva našto, da, da, da nije ni, ni obavezan, znači nije obavezan normalno ako ste. Kažu ukaziva da nije odobre da hađa, nego da je to zaseban ibadat svakome koji šta, koji napušta, koji napušta. E, dobro, pročitaj ne samo ovaj hadis koji sam... Prenosi se Ali ibn Zubaira radijallahu anhumma da je rekao, Allahu sanih sallallahu alaihi wasallam rekao je, Namaz u ovom moju mešćidu bolji od hiljadu namaza drugdje, osim u mešćidu l-haramu, a, a namaz u mešćidu l-haramu bolji od namaza u moju mešćidu za sto namaza. Prenosi Ahmed, a sahihom ga ocjenjuje ibn Higban. Ustavno sam još hadisa, je li tako? Ova tri hadisa uh, su vezane na zajedan propis. Ja ću vam prvo ukratko pojasniti, onda ćete i lahko razumjeti. Ovdje Hafiz ibn Hađar naveo pogledajme Babu al-Fawat wal-Ihsar. Na znači, principu o onome koga hadž maši jer ko bude uskraćen bora obavljanja hadža kako tu to prevedeno poglavlje prolasku ili spriječenosti. O prolasku ili spriječenosti. Pogledajte. Čovjeka obavlja hadž mogu da mu se se dvije stvari koje će ga spriječiti od obavljanja hadža. Prvo je da ga hadž maši. Значи znači, da ga hadž maši. Evo kad se ka misli se da te maši hađ, umrati ne može mašiti. Našto se to misli? Misli se da bu, da dođeš na hađ, da obučeš i hrame, međutim mašite šta? Arefate, boravak na arefatu. Znači zato što ako te maši boravak na arefatu, ne može šta? Ne može ga nadoknat. Možeš li arefate nadoknat? Ne možeš. I zato kako se sjećate kada smo govorili o stajanju na arefatu, rekli smo da je dokle dozore. Ako bi čovjek ufat jedan trenutak prije zore, ufatio je borovak na arefatu. Dobro, desi se. Ovo se nekada prije više dešavalo. Danas može da se desi, na primjer, da čovjek krije ne ide ide ide i ne stigne. Međutim, ljudima se prije dešavalo da bi po, pogrešno proračunali. Znači, ljudi prija prije znači, nisu imali ovakvu komunikaciju. I ljudi bi prija na primjer, zanijetili da idu iz Jemena ili idu iz Šama ili idu iz Bagdada I mislili bi da je arefat da i tada. Međutim, kad dođu u putu se desi, da se mlađu jak vidio da se mlađu jak vidio i dođu tamo, dođu dan kasni. Ko što se dešavalo u vremenu ashaba radijallahu ta'ala anhu. E sada, međutim, čovjek je na čobu koji hrame, i krenuo i nije stigo, nije stigo šta? Narefat. Nije stigo narefat. U tom slučaju šta radi? Može samo tako skinti hrame i otići? Znači, rek smo, tako, vrati se. Čovjek kad je u hrame obavlja obavlja... Znači, čovjek kada je u hrame određena stvari smo zabranjene. Zabranjena mu žena, zabranjena mu da se šiša, da brije glavu, zabranja, da kida nohte. To mu se zabranjao. Kada, kada izlazi iz toga iz te zabrane, kad skida je hrame, kad je uradio najmaliji tahallul i velikiji tahallul. Jel u redu? Ta dan postaje. Znači, sad dođe, dođe čovjek sad u hrame i... Išlaš da idemo odo nazad, može li tako otići? Ne može, znači obaviza da, da upotpuni i taj bad. Međutim, šta ako se desi mašiloga, iz znakog razloga? Čovjek, na primjer, u Mekiji se razbolio, dobro, to će do duše doći, hasar se to zove. Međutim, uglavnom čovjek nije stigu. Kako da izađi iz hrama, uglavnom da vas kratim, čovjek će tada učiniti umru. Iz tih, znači, iz. znači kad je puji hram, Došao je, mašio ga refat, otiće u Meku, otiće u Meku, obavit će tavav, obavit će saj, obrijaće li kosu i izašao iz ih I obavezan je kod većine u da zakolje kurban. Obavezan kod većine u da zakolje kurban. Znači još jednom ponavljam. Pošao si, obu si hrame, avio našao si, leje to vono, razumiješ da stigneš na refat, došao si, imaš obuko si hrame, imaš sve gužva, na refat si stigao. Šta ćeš? Obavičeš. Obavićeš umru, obavićeš umru. umru. Zaklad kurban, kurban kod, kod većine učenjaka osim kod koga? Osim kod Hanefija. Kod Hanefija obavezno da zakuje kurban. I sad ti je šta? Izašo. I sad ti je izašao iz igrama. Jel u red. To je jedna stvar. Druga stvar je sada koja se zove ihsan Spriječenost. Da znači, će čovjek obu koji hrani, kreno da boji hađ, međutim nešto da spriču. E sad hoću samo kratko ukazati. Kod Učinjavac Azila, učinjavac Azila, za šta znači isprećenost? Veliki broj Uleme kaže isprećeno znači samosprećenost neprijatelja. Dači dođe neprijatelj, isprećite dobaviš. Mađutim veliki broj Uleme, Bedi Ma'anefi, i da bre šejh Rusabdun Temi mi, kaže svaka vrsta svećeno smatra se Bude je neprijatelj, bude bolest, razboli se čovjek, slomi nogu, izgubi, izgubi kako se kaže pare. Izgubi razume sve svoje budije pokrada, ne može da da nastavi dalje, sve se to smatra, sve se to smatra sprječnošću. Jedna od tih spriječnosti što se može desiti da se čovjek razboli. Načemu razboli se čovjek, završio u bolnici, ne može da ode ništa. Ne može da ode na Refat. Jelo ne može da, ne može da na, na, nastavi dalje sa hadd. Načemu to mašuje? Na Refat. Jelo ne ide. U tom slučaju šta će rad? Ona je ko je sprječan? Kako će izaći iz ihrama? Kako izlazi iz hrama, izlazi iz hrama na sljedeći način. Naći izlazi iz hrama tako što će zaklat kurban. Prvo tako što će zaklati kurban. Zatim obrijati ili šta? Skrati. Ili skratati kosu. Naći zatim da obrije ili skrati kosu. I normalno ima namjeru. Načina memoru izlaze ga iz hrama namjeru da zakole i da skrati. I znači tako tako šta izlazi tako izlazi iz hrama tako izlazi iz ihrama. Svište, ovdje možete za bilje u zagrad staviti da kod hanefija ni obavezno dobri obrije ili skrati kus. Samo da zakolje kurban i da šta? I sad im izlazi, sad im izlazi iz ihrama. Sad im izlazi iz Hrama. Međutim, re, znači, rek smo, uh, kođo Mura, mora i da šta? Znači, da zakolje kurban i da? I da? Obrije ili skrati kus. Hajde se ratimo još jedno na početak. Naci je traje spriječan. Spriječan, spriječan dobavi haj. U tom slučaju što raditi? U tom slučaju će, znači zaklati kurban, skrati ili obrijati. Skratiti, skratiti ili obrijati ili obrijati glavu i sa tim je šta? I sa tim je izašao iz igrama. Međutim ovo stavite ovako po tačke. Znaci da lakše bude da da zakolje i da obrije ili da skrati. Međutim, može se desiti jedan način da čovjek nije obavezan da zakolje kurban. Da nije obavezan da zakolje kurban. Koji je to način? Uli, ukoliko priliko mi hrama, oblačenje hrama to uslovi. Ukoliko priliko mi hrama to uslovi. Šta znači ukoliko priliko mi hrama to uslovi? Znači, čovjek oblači hrame i kaže, ako me nešto spriječi, Ako me nešto spriječi, moj izlazak iz ihrama biva tu. Moj izlazak iz hrama biva tu. Znači, doći hadijsko ukazivanje tu. Da čovjek prilikom oblačenje ihrama kaže, znači, kako da kaže gospodaru, ako budem spriječen, onda tu izlazim iz ihrama. Znači, to je u slovi o prilikom šta? Prilikom oblačenje ihrama. Ukoliko mu se desi nešto, samo zanijeti, skrati kosu su izašli iz ihrama. Nije obavezno da učiniti. Ne obavizam da zakolje, ne obavizam da zakolje kurban. Znači ovo su dvije stvari, znači šta? Znači prvo se zove fawad, znači da ga hađ maši, a drugo je da bude spriječan. Znači da bude spriječan, da ne može da se sa čovjek, slomio nogu, ne može dalje da spriječi, ne može dalje da dobavi hađ, znači ovo će, ovo će učiniti. Hadisi koji će vam doći, znači ako ste ovo razumijeli, lahko ćete razumijeti. Poglavlja o prolazku ili spriječenosti. Pronosi se od Igna Basara Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam bio je spriječan da obavi hajj, pa je obrijao glavu, sastojao se sa, to sa to. ženama. Ovo nije u redu prevada, je bio je spriječan da obavi hajjj. Nije poslanik bio je spriječan da obavi hajj. se na umru. Bio je spriječan. Znači ovo, pod hajjj tu u zagradu. Ne znači. Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam bio je spriječan pa je bio pa je obrijao glavu, sastavio se sa ženama i zaklao kurban, dok nije obavio umru naredne godine. Ima je bilo, znači umra šeste godine. Znači, sporozum na Hudaybiji vi je kremao da oboji no. umru, znači nije mogo da umru, i što je u tom slučaju u radiju, obrio je glavu, je u redu, i zaklao je kurban. I ovdje Igna Abba zašto kaže imao je odnos sa ženama, znači ovdje će da kaže da je potpuno izašao iz hrama da je potpuno izašao iz hrana. I sledeće godine je obavio i sledeće godine je obavio umru. Dakle, ovaj hadis ukazuje našto, na ono što smo rekli, da je mišljen džumhura, a to da ako čovjek bude spriječen obavljanja, dakle u tom slučaju glav, da zaklati kurban, obrijati glavu i da je s izašao, da je s tim potpuno izašao iz hrana. I normalno ovaj hadis je dokaz džumhuru kaj kaže da ima da ima abrijani za razko da nefija koji uslovljava i samo klanje koji uslovljava i samo klanje koji uslovljava i samo klanje klanje kurbana. Dobro, ovde posle razilaženja kod učunjaka oko jedne stvari. Oko nadoknade. Znači kažu ako čovjek tjedne dobavi hadž. Jer on je obavljaš hadž i desi ti se da ga nisi obavio. I što je za sljedeće godine da ga obaviš. Kođumhur u Leme si obavezan da ga obaviš, pa makar onaj hađ koji se obavljao nije ti, bio, da ti bio na fila. Obavljaš drugi put, treći put hađ za sebe, nafilati, da si se da bude spriječan, kažu sljedećeg godine, si obavezan. Zašto? Radi obavezanosti potpunjavanja i badeta. Međutim, ima u Leme koji kažu da nije obavezan. Da nije obavezan ništa, osim što mu je osnovi obavezan. Kao, na primjer, da mu je to prvi je hađ, pa da treba, onda opet obavezan. Ili da mu je to hađ koji je zavjet, i tako dal Ako i po pitanju umre, ako mu se ovo isto desi na umri, znači ako bude spriječan ili je obavezan sljedeće godine, jedan broj u lmej kaže obavezan je, znači sljedeće umra mu postaje obavezna. Dok da broj u lmej kaže nije. I dokaz njima je događaj sa postanikom sallallahu aleyhi wa Zašto? Zato što oni, kao što kaže mam Šarfi, oni koji su obavili umru sa postanikom sljedeće godine, bio je manji broj nego oni koji su krenili sa postanikom znači kad prve, prve godine. Jelur je? Prenosi se so da iše radijallahu anha da je rekla ušao je vjerovijesnik sallallahu alaihi ve selleme kod Duba' binci Zubeir ibn Abdulmutalib radijallahu anha pa je rekla o Allahu poslaniče, želim ići na Hadž a bolesna sam. Vjerovijesnik sallallahu alaihi ve selleme rekao je idi na hađ. Znači rekla je želim da ide na Hadž a bolesna sam. To jeste bojim se da me nešto ne spriječuju. Možda na pola puta me bolest baci i ne mogu ne da upotpunim hađu. Evo je vrvijesnik s.a.v. rekao Idi na hađ i donesi uvjet da je Moje mjesto je vrijeme izlaska iz hrama gdje me budeš spriječio. Znači, Moje mjesto je vrijeme izlaska iz hrama gdje me budeš spriječio. Ko? Ti gospodar, ti Allah. Zato što je sve od Allah s.a.v. Znači, ako mi se nešto desi, znači šta? Tu mi izlazak iz hrama. Dobro. Ovo je nešto što se zove Lišti ratu andan i hram nači uslov prilkom oblačeni hrama. Nači rek smo, ka čovek oblači hram na čovek izgovarat albih. I čovek ima namiru nijet. I čovek ima namiru nijet, čega koju vrstu obavlja Obavljali temetu, obavljali qiran, obavljali ifadita kodek. Međutimu sunnetu je došlo, i jeva hadisu Bukhari muslimu, osnovu hadisa mada sovo riječi kod imama muslima. Da čovjek kaže gospodaru, moj izlazak izi hrama je on da ili tada kad me ti ispriječiš. To je tako mi se nešto desi. Dobro. Ovo je došlo kao što se vidjeli, on gledo dostavno hadisu. Međutim, učinjanci su sada, govorilo je značenje ovoga. Veliki broj lome smatra da je ovo pohvalno da se učini svakome ko ulazi u hrama. I ovo je mišljenje imama, šafi imama Ahmeda. Nači kod šafija, kod hanbelija, čovjek kada ulazi u nama, pohvalno mi, neobavezno. Pohvalno mi je da šta? Da ovo kaže. Vjelo rijevo. Jedan broj u ljima je ovo ne smatra propisanje. I to je mišljenje Buhanife. Znači, kod Buhanife je rekao, znači, i ovo tumače na drugi nas. Tumače ovo da se ovo odnosi na smrt. nači ako umrem, nisam poslije toga ništa ništa dužno. Međutim... Jedan broj me je ovo mišljenje, da kažemo odabro, je ovo mišljenje šehu Uslame bin Temije, odabro ga šeheh bin Baz, šeheh Husemin, da je ovo pohvalno da ga učini čovjek ukoliko strahuje za nešto. Znači ukoliko kod njega ima strah, znači šta naprimjer straza za njegovo zdravje. Znači da ovo nije pohvalno svakome, nego pohvalno samo kome. Znači, ona me koji je šta, znači koji za nešto strahuje. Naci na primjer krene na hadž i boji se na primjer da kažem da će se razboluti. Naci boji se bolesti. Boji se učeni može da upotpuni da upotpuni da upotpuni hadž. Naci u tom slučaju njemu je pohvalno da ovo kaže. U tom slučaju mršta pohvalno da ovo kaže. Dobro. Kakva je korist ovoga kazivanja? Kakva je korist ovoga? Gdje se, gdje se po čemu se to vidi? Po na znač ne znam Znači, po pitanju, koje je stvari je tesno pitanje izlazga iz Rama? Po pitanje kurbana. Znači, dvojica su krenula na hađ. Znači, jedan Zaid, jedan Amr. Zaid nije ništa rekao, samo ušao je Rama. I, desi se, na primjer, imaju saobraćajnu nesreću. U stvari, savremeni koji će nezpome, imaju, imaju saobraćajnu nesreću. Amr, ili mujo, Mustafa kreno i ovo rekao, se. Imo sa obračenosti. Ovaj dio bomo smoglo završiti na mogu. Onaaj koji ni uslovio mora da zakupi kurban. Onaaj koji samo ni mora da zakupi kurban. Jeloret, znači učeniaci kažu da se ovo, znači ogleda po pitanju koga, po pitanju onoga, znači po pitanju onoga, znači koje po pitanju klanja, kurbana. I zadnji hadis iz ovog poglavlja. Peranasi soda i crime Od hađađa e, ibn Amra el Ansari radijallahu anhu da je rekao Allahu kusanih sallallahu aleyhi wasallam rekao je ko nešto slomi ili se osakati izašao iz hrama. Na njemu je da obavi hađađ sljedeće godine. Ikrim je rekao pa sam pitao ibn Abasa i Ebu Hureyre o tome pa su rekli rekao je istinu. Prenose petorca a tirmizi ga ocijenjuje dobri. Dobro. E... Znači, ovaj hadis ukazuje, znači, našto, znači, man kusira, ava arađa, faqad halla, wa alaihi lhađu min qabil. Znači, onaj kome bude šta, kako je Ko nešto slomi ili Ko se osakati. Slomije, znači, misli, slomi ruku ili nogu. Ili osakati, znači, razboli se u ruci, nozi, faqad hal, izaši izi hrama. Znači, to mu opravdava da izađi izi hrama. Međutim, drugim predajama je došlo, znači, kao prvi hadis u ovom pogladu, da treba da zakolje i da treba šta da obije glavu. Međutim ukazuje na osnov ovoga. Kaže wa alejhi alhajj min qabil inka saldeche godine obavi hadž. Odje kao što sam rekao da su učinjaci razilazje. Šta ovo znači sljedeće godine obavi hadž? Jedan broj čunaka kaže znači ako ne obavi hadž znači sljedeće godine normalno obavi će ako je mogućnosti. Mađutim sa četiri mezheba su na stanovištu pa makar da taj hadž koji se čini da tni bio obavezan da tbi bio na fila Ukoliko te nešto spriječi, mora sledeće godine da ga obaviš. Zašto? Radi naredbe da se ibadeti, radi naredbe da se ibadeti, upotpunjuju. Radi naredbe da se ibadeti, upotpunjuju. I ovo ovaj je posljednji hadis, na znači u ovom poglavu, i su mi smo završili poglavlje u hađu. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nas se smiluje, da nam podari lijep sršetak i da svima nama olakša posjetu harama, posjetu kabe i posjetu posanikove, sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا اني سلف على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح